Він загнуздав своє дрібно-середняцьке надбання. Свиноматку, яка поросилася кожного місяця 249-ма поросятами, сів на неї охляб, посадив попереду бабу-одарку з хатнім монаттям та сином Денисом і побасував спакуля через собакареву гору в Ерій. Продавши свиноматку, збудував на пісках край лісу мазанку під солом'яною стріхою. По війні Євраз із сином вимурували будинок на три кімнати, накрили бляхою, а все ж навіки залишилися солом'яниками, як солом'янка солом'янкою. Тільки й того, що розрослася солом'янка, буцім глясте дерево, і кожна гілка мала своє ім'я за назвами сіл, звідки переселилися нинішні городяни Пакульська, Терехівська, Чорторийська, Лопатинська, Петрушинська, Киселівська, Радульська, Сибирійська, Пльохівська, Вихвостівська, Івашківська, Руднівська, Крутківська, Сядринська. Свого часу пакульські свашки, заздро тревен, але щодоро віддалася в багатий двір. Мені було в пам'ятку тітко-дядькове весілля, хоч засвітило те сонечко в наше віконечко повоєнної пори, Проте напередодні в нашім городі та по довколишніх рівчаках парувало одна тисяча сто сорок сім апаратів, що їх мати зібрала з усього пакуля. І самогонний дух висів над хутром такий густий, що дикі качки гуси, які летіли з болота свин в ірії, туманіючи, сторч головами шугали із холодно-синього неба в казани з окропом, що їх передбачливо розставила мати по колгостному житніщу. Дядько Денис солом'яним капелюхом перегородив ріку Стрижень, і коли води набігло так багато, що й воша могла втопитися, привіз із бази, де працював кум Цикало, 107 возів густо-червоного морсового концентрату на Сахарині та скинув у ріку. Усі 33 дні бучного бубонистого хмільного весілля Гості ж луктили той морс нахильці, вихоплюючи ріку з рук одневодного, аж поки не порвали дядькового бреля, і петво не збігло в невклю. Тридцять восьмеро з пакульчан та ірійців утопилися в морсі і стали червоними рибами. Відтоді їх розводить на спродаж місцевим любителям акваріумів ірійський риборадгосп.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 де завідувала клубом, а ділити спадщину сестрам не було як, бо зі спадщини лишилася сама горбата хата, матір моя все ж збула свиноматку і купила міське придане. Деркальне трюмо. Таємниче слово це довго заворожувало мене, аж доки я не побачив у тічченій хаті високу фанерну скриньку з люстром на дверцятих. Бачив трюмо я вперше і в останнє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 Викохані, ситі, воші сиділи в дротяних клітках і зирили крізь грати булькатими каламутними очицями. Вечорами тітка з дядьком діловито й щасливо підраховували майбутні бареші,